Іван Нечуй-Левицький, кайдашева сім'я. Недалеко від Богослава, Колоросі, в довгому покрученому яру розкинулося село Семогори. Яр в'ється гадюкою між крутими горами, між зеленими терасами. От яру на всі боки розбіглись не гілки дерева, а глибокі рукави і поховались десь далеко в густих лісах. На дні довгого яру блищать рядками ставочки в очеретах, в осоці зеленіють левади, Греблі обсаджені столітніми вербами. В глибокому яру ніби в'ється оксамитовий зелений пояс, на котрому блищать, ніби вправлені в зелено оправу прикраси з срібла. Два рядки білих хат попід горами біліють, не наче два рядки перлів на зеленому поясі. Коло хат зеленіють густі старі садки. На високих гривах гір кругом зеленіє старий ліс, як зелене море, вкрите хвилями. Глянеш з високої гори на той ліс і, здається, ніби на гори впала оксамитова зелена тканка Гарно побгалась складками, позападала в вузькі долини тисячами оборок та жмутів В гарячий ясний літній день ліс на горах сяє, а в долинах чорніє Над долинами стоїть сизий легкий туман Ті долини здалека ніби дишуть тобі в лице холодком, лісовою вогкістю Манять до себе в тінь густого старого лісу. Під однією горою коло зеленої левади в глибокій западині стояла чимала хата Омелька Кайдаша. Хата потонула в старому садку. Старі черешні росли скрізь по дворі і кидали від себе густу тінь. Вся кайдашова садиба ніби дихала холодком. Одного літнього дня перед поликопою Омелько Кайдаш сидів по вітці на ослоні і майстрував. Широкі ворота з хворосту були отчинені навстіж. Густа тінь в воротях повітки при ясному сонці здавалась чорною. Ніби намальований на чорному полі картини, сидів Кайдаш в білій сорочці з широкими рукавами. Кайдаш стругав вісь. Широкі рукава закачались до ліктів, з-під рукавів було видно здорові загорілі жилаві руки. Широке лице було сухорляве й бліде, наче лице вченця. На сухому високому лобі набігали густі дрібні зморшки. Кучеряве посічене волосся стирчало на голові, як пух, і блищало сивиною. Коло повітки на току два кайдашеві сини, і молоді парубки поправляли поди під стіжки. Жнива кінчались і наставала возовиця. Старшого кайдашевого сина звали Карпом, меншого лавріном. Кайдашеві сини були молоді парубки, обидва високі, рівні станом, обидва довгообразі й русяві, з довгими, тонкими, трошки горбатими носами, з рум'яними губами. Карпо був широкий в плечах, з батьківськими карами гострими очима, з блідуватим лицем. Тонкі пружки його блідого лиця з тонкими губами мали в собі щось неласкаве. Гострі темні очі були ніби сердиті. Лавріново молоде довгасте лице було рум'яне. Веселі сини, як небо, очі світились привітне ласкаво. Тонкі брови, русяві дрібні кучері на голові, тонкий міс, рум'яні губи – все подихало молодою поробочою красою. Він був схожий з виду на матір. Лаврін проворно совав заступом по землі. Карпо ледве володав руками морщив лоба, неначе сердився на свого важкого і тупого заступа. Веселому, жартливому, меншому братові хотілося говорити. Старший знехотя кидав йому по кілька слів. Карпе, промовив Лаврін, а кого ти будеш оце сватать? Адже ж оце перед Семеном тебе батько, мабуть, оженить. Посватаю, кого трапиться, знехотя опізвався Карпо. «Сватай, Карпи, Палашку! Кращої от Палашки нема на всі семи гори!» «То свата, як тобі треба!» – сказав Карпо. «Якби на мене, то я б сватав Палашку!» – сказав Лаврін. «В палашке брови, як шнурочки, моргне, ніби вогнем сипне. Одна брова варта вола, другій брові ціни нема, а що вже гарна, як намальована!» Коли в палашки очі витрішкуваті, як у жаби, а стан кривий, як у баби. То сватай хіврю, хівря доладна, як писанка. І вже доладна, ходить так легенько, наче в ступі горох товче, А як говорить, то носом свистить. То сватай вівдю, чим же вівдя не гарно. Говорить, то нісінько, мов сопілка грає, а тиха, як ягниця. Тиха, як тилиця. «Я люблю, щоб дівчина була трохи бриклива, щоб мала серце з перцем», – сказав Карпо. «То бери химку, ця як брикнето і перекинешся», – сказав Лаврін. «Коли в химки очі, як у сови, а своїм кирпатим носом вона чує, як у небі млинці печуть, а як ходить, то не решетом горох точить, такі викрутаси виробляє». Карпо прикинув таке слівце, що батько перестав стругати і почав прислухатись.